لا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره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 ويحك القابل على الكافرين ما بعض فقال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان رحمه الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم فالندريمي ولافدريمي يتاكون الله جل شانه هو كريوسي تجلسس Përshëndetje dhe selavatet për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, paça mëshira dhe rahmeti nbite dhe i Allahut qoftë mbi te dhe mbi pasuesit e tij. Të nderuar vëllezër besimtarë, ndiej kënaqësi të veçantë dhe ndjehem shumë i privilegjuar që sot këtu në këtë minber, në këtë ditë të madhe të Xhymos dhe Mun vigjile të muajit të bekuar Tërmazanit ju përshëndes të gjithëve dhe t'ua uraj promovimin hapjen mund të themi pjesërisht të kësaj xhamie në emër të kryesisë bashkisë islamet Kosovës dhe në emër të mëftivut në emë efendit të rënava i cili po ashtu sët pra ashtë në një e, moment, në një gjami tjetër ku edhe aty bëhet promovimi i saj dhe me këtë rast e lusëm Allahon Gjilishanuhu që gjithat aty cilët në një form apo në tjetër kanë kontribu dhe po kontribojnë në realizimin e këtyre objekteve fetare, ishala Allahu Gjilishanu hu ishë problem me shë problemet e tia të pak u fishme. Vëzër gjemat besimtarët ndëruar me ndërtimin e këti objekti të kësaj shtëpije të Allahu Gjilishanu hu Lirisht mund të themi se ju gjemati i matit dhe si dukët një pjesë edhe e velanijës. Kini bërë një vepër të mrekullushme, një punë shumë të vlefshme për rinien të uaj, për gjeneratat të uaj, për arsimimin dhe edukimin të uaj e tyre në frymën e islamit dhe në rrugën e paalternativë të islamit e çu si burim ka pra ajetin kuranor, fjalën e Allahu xhaleshanuhu dhe burimin tjetër sunetin dhe traditën e pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me kontribu në gjami ka fadilet ka vleft të madhe ka vleft të madhe për nga merin Muhammedi sallallahu aleyhi vassallam ka thonë me një hadis se në të vërtet gjamit janë shtëpit ma të dashëra tek Allaho gjilishanëhu edhe në dërtesa edhe objekti i parë në bisi përfaqën e tokës, ndëruar lëzër besimtar, ka qenë gjami. I në ewele e bejtin, vudja lin nasi bi bekëtën mubareken wa hudhen lil alemin. Thëtë Allah gjilishanë në hun kuran, uh, shtëpia, banesa, ndërtesa e parë, në bisi përfaqën e tokës, pra anshtë gjami, anshtë qabja, anshtë të Shtëpia e Allahut Gjilishanuhu Allahut Gjilishanuhu Në Koran Ka thonë në një jet Va në lë mesajit e lilla Va latet u me Allahi ehada Gjamit Janë vetum Për adhërim Për lutje Për përkushtim dhe dëvot shmëri Ndaj kriusit gjësis Ndaj Allahut Gjilishanuhu dhe mësë a dhuroni dhe mësë u lutni askend mësë lutni askend mësë a dhuroni askend tjetër përveç Allahot këtë dëtë thëtë që edhe punt, edhe veprat e, ba mirëse që ishenojnë besimtarët islam gjithë herë ato të i bëjnë në emër të Allahot dhe për Allahon gjilishanuhu dhe për nga meri yn Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thon me një hadis se ai i cili ndërton një shtëpi te Allahu, pra një xhami, për Allahun, ai një të till do ta ket në botën tjetër pra në ahiret. Se sa vlefth vllëzër ka xhamia, investimi, financimi ndihma, mbështetja për kraha për realizimin e objekteve fetare, e xhamive, e shohim dhe së sa dobi ka shoqëria dhe së sa siguri ka shoqëria në atë vend ku ndërtohen shtëpitë e Allahu xhaleshanohu, e shohum e kuptojm edhe prej hadithit tjetër pejgamberit ton Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem kur ka thonë se Allahu xhaleshanohu Shpesh herë, kur vendos me e ndëshku, me e dënu një popullë një shëshri, e të rjek vendimin e ti, dhe nuk e ndëshkon atë shëshri, kur she se në atë shëshri, ka njerëz të cilit ndërtojnë, mërëmetojnë shtëpite Allahot. Nuk e ekzekuton dënimin, ndëshkimin e vetë, në atë shëshri, kur she se ka njerëz të cilit duhen, vlazrohen, duhen recipro reciprokisht në mes vete dhe nuk e ndërshkan atë shëqri kur Allah o Gjilishan në hu shef se në atë shëqri ka njerës, ka besimtar të silit zgjohen herët dhe bojni badet i lutën Allah o Gjilishan në hu pra ansht jala për ngritin për falin e namazit të sabajt. Dhe zërë gjemat, dhe uh, Vjallat Gjami ka kuptimin e universitetit. Pse? Sepse fakultetet ndohen në përdek, në për programe departamentet të ndryshme. Po ashtu kem ndarje profesionale, edhe tani në shkollat e mesme, më slasmi për universitetet dhe kreet grup moshat edhe kretat atë të cilët mirën me studime profesionale shkojnë në drejtime të ndryshme universiteti i përfshin të gjitha drejtimet, të gjitha grupet, të gjitha fakultetet. E fiala xhami ka kuptimin e universitetit, sepse këtu vijnë edhe profesor, edhe doktor, edhe akademik, edhe bujsh Edhe xhemonthi thjesht, edhe gjithtar, edhe skenstar, edhe filolog, edhe matematikian, edhe biolog, do thot në xhami përfshihen të gjitha stresat e të gjithë shoqëria. Prandaj edhe kjo është kuptimi e pra i fjalës xhami. Xhamit gjithherë janë ë uh, simbole, gjithherë janë simbole e paqes janë simbole të sigurisë, janë simbole të kulturës, janë simbole të civilizimit, janë simbole të tolerancës, xhamit pra janë edhe simbole të edukimit dhe të arsimimit të shoqërisë. Ibrahimi alayhiselam dhe Ibiriti Ismailia alayhisalam kur i, i ngritnin themelët, kur i vendosnin themelët e Çabës, e kishin bën këtë lutje: Rabbi, Rabbi, djall hadha al-balad amina. O Zot, bërkët vend, kët shoshëri të sigurt. Që na bën me kuftu, të ndëruar vëllezër besimtarëse, aty ku ndërtohet xhamit, aty ku ndritet xhamit, A të mbërë të rënë poqa, a të mbërë të rënë toleransa, a të mbërë të rënë siguria. Pse? Sepse gjitha ligjeratat që i trajtojnë imamët hëgjëllarët në përgjami, ata gjithë herë fëtojnë për unitet, fëtojnë për vlasërin në zbesimtarve, fëtojnë për poqë, për siguri, për tolerans dhe për mirëqenje. Pra ndaj, këtë duhet jetë dhe këtë ashtë roli i gjamiës edhe në ditët e sëqme, ashtu qështë dhe ka qenë edhe në kohën e pengamerit tonë Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, i cili me emigrimin e ti në gjithë e dimë se hapin e parë që e kishtë ndërmarë, ishte ndërtimi i gjamiës së Resulullahet sallallahu aleyhi vësallem, dhe gjithë e dimë se qëfar e roli dhe qëfar e rëndësie kishte luajtur xhamia edhe në kohën e pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam. Ne e dim se deri më tani ky objekt fetar, kjo shtëpi e Zotit është ndërtuar me kontributin ndoshta të pak individëve, për mos me thonë të një individi, por natyrisht që edhe me me mbështetjen edhe me përkrahjen edhe e gjemat live të tje. Allah i shola ish problem gjithë. Por shifët se, në këtë objekt fetar, është me të shumë pun për mu bo. Për mu realizu dhe me pun për mbyllë kë, këtë gjami, sigurisht se ka nevoj edhe përndima, edhe për kontribute, edhe të tjera natyrave të ndryshme, por veçmas të natyris materiale dhe financiare. Ne, mrena mundësijës, Si Bashësi Islame e Kosovës, do të angazhohemi maksimalisht që edhe ne të kontribuojmë dhe të jemi pjesë e realizimit të kësaj shtëpie të Allahut Xhileshani. Sot në Kosovë, vëzërt nderuara, për çdo ditë po hedhim gurë themele të objekteve fetare. Për çdo ditë po prem shiritat dhe po promovojmë shtëpitë e Allahut sot pra përveç kësaj xhamie që po e porurojmë pjesërisht, kemi edhe 3 hapje të xhamive të reja në territorin e Republikës së Kosovës. Elhamdullilah, fal ndihmës së Allahut xhaleshanuhu. Fal kontributit dhe meritës suaj historikisht dhe tradicionale. Fal pra edhe baballarëve tuaj, gjyshërve tuaj dhe shtrëgjyshërve tuaj Falë ndihmës dhe kontributit të tyre, ne sot jemi këtu ku jemi, ne sot i kem këto objekte fetare, ne sot i kem këtë infrastruktur fetare, ne sot i kem institucionet e barësisë islamet kosovës, ne sot i kem e kem fakultetin e studimeve islame, ne sot e kem medresën Alaudin, stërmullorin e gjitha të arriturave dhe zhvillimeve pozitive profesionale edukative, arsimore, shkencore të shoqërisë ton, të vendit ton, besimtarëve ton dhe të Kosovës. Sot Kosova numëron mbi 700 xhami. Më se 250 xhami janë rindërtuajë, ndërtu të reja vetëm pas luftës. Por vëzërt ndëruar xhamit më zëmiri i jeshojn, i e shojin, i zbukurojnë Gjemati Elhamdru lëja që Kjelë gjami sot për hert par Po hapot këtun këtë vend Elhamdru lëja që Po shofum Kaqë shumë gjemat Fatë këtë sështë Që kemë raste Në përpjesë ndryshme Ndo shta periferike Të Kosovës Që të hapim gjami të re Me gjitha kushtët Komode standarde Dhe fatë këtë sështë që aty graviton merr pjesë në lutje, në një pjesë shumë e vogël e xhamatit. Ë, uh, objektet ndërtohen një herë, por mirëmbajtja e atyre dhe mbajtja e objekteve ajo është obligim i përhershëm. Dhe është më i vështirë. Mbushja e xhamive me xhamat është obligim, dhëzërënderuar t'ia ofrsiejmë familjeve tona, fëmijëve tan, shëshirës son, se Islami pa namaz nuk mund të imaginohet. Islami pa namaz nuk mund të mendohet. Dhe, si qëtë për nga meri unë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, pytjen e parë në ditën e gjykimit që dhe ta kem nga Allah o gjilishanuhu, është pytja rrëth namazit. Nëse dështojmë në këtë bazë, në këtë shtyllë themelore të islamit, ka të nëgjarë që edhe punët dhe veprat e tjera më nga dështu. Por në qëpë se nuk dështujmë në namaz, atëherit për hirtë namazit, pra Allah Gjelesha në hu ka gjashë edhe gabimet edhe lëshimet e tjera me nëj na falë. Natërështë që është pak kuhaj në zetë dhe kërkaj fali nëse e zgjata pak, nësi ju mërzita, lusëm Allah Gjelesha në hu që të na drejtojë të na ullzaj në rrugët drejt, në rrugët vërtet, në rrugën e islamit, e cila, vlëzër, nuk ka shtek, nuk ka alternativë. Sistem i përsosë, sistem i përkryë, dhorat, hedije, kushtetut, që Allahë Gjilishanë hu në ka dërgu, për mes për nga meri ton, Muhammedit sallallahu alai vësallem, për mbarë botën për mbarë njerëzimin. Nuk është këj kuran, dhe këj islam, prodhem, teori, ide, ideologi, rezultat, i mendjesë njerët, për posë që është, pra, lidj, hynor, i përsosur, i përkryr, i cili, vazhdan, edhe pas, 1400 e sa so viteve, vazhdan të i mund, të i shkel, dhe të i sfidoj, Të gjitha ideologjit dhe të gjitha sistemet të tjera. Lusum Allahu axhileshanohu që të na bën prej atyre të cilët e ndjekim rrugën e Allahu axhileshanohu dhe ndjekim rrugën dhe traditën e dhe sunetin e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran naqulu kaul hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.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 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ويقيم الصلاه لا اله الا الله Allah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah